Beleza, vamos lá, gravando. Foi. Lá, lá, lá, lá, lá, Oh, olá. Faz muito tempo que alguém não vem aqui. Já estava começando a me sentir bastante sozinho, em volta dessa escuridão. Meu nome é Klaus. Eu sou contador de histórias desse mundo. E vejo... E vejo que você veio atrás de uma... E vejo que você veio atrás de uma. Eu preparei várias para quando viesse um humano aqui, eu poder diverti-la. A de hoje será muito divertida. Esse belo sentimento dos humanos, que é chamado de amor. <risos> Dá <uma> risada repetida. <risos> Tudo de divertido no mundo começa meia-noite. Quando tudo fica em silêncio, onde apenas a escuridão predomina, principalmente numa apacada cidade, o silêncio solene era o canto das almas perdidas. Tudo continuaria em equilíbrio. Se não fosse um casal de namorados que perderam o horário numa praça e estavam agarradinhos, observando o céu, os seus calorosos pequenos sussurros e risadas de prazer, pareciam destoar com a melodia do silêncio das almas e alguém deveria silenciá-los a felicidade poderia incomodar qualquer ser humano mas naquela noite parecia ser algo pior que ela incomodava mas naquela noite parecia ser algo pior que ela incomodava algo mais sinistro sozinho e perigoso a felicidade dos dois Arrancava as pálpebras da morte, em meio a risos e sussurros. O silêncio que cercava os dois sucumbiu. A felicidade deles fez com que esse mesmo silêncio se contorcesse de dor. O silêncio preguejou mais alto que os sussurros para mostrar ao casal. Para mostrar ao casal que perturbavam o andar dos mortos, o marchar das almas... Uma pá se arrastava, parecendo arrancar as pequenas pedras que formavam a rua pequena cidade, parecendo arrancar as pequenas pedras que formavam a rua da pequena cidade. O casal não se deu conta do que passava por ali e continuavam a torturar a morte a vingativa morte um dois três passos a pá agora não se arrastava ao chão estava apoiada nos ombros de um grande corpo masculino, que andava perturbado. Uma mão segurando uma par, outra mão tapando os ouvidos para amenizar os sussurros e as risadas do casal. O corpo, que, o corpo de quase dois metros de altura, se vestia em roupas pretas e um chapéu antigo que escondia seu, que escondia seu rosto nas sombras da noite. Agora os passos do seu ser eram ouvidos pelo casal. Agora os passos do ser... Agora os passos do ser... Ah! Agora os passos do ser já eram ouvidos pelo casal. Que olhando para todos os lados não conseguiam olhar de onde vinha. Por um momento a felicidade foi trocada pelo medo e os passos acabaram novamente. Após alguns minutos as risadas continuavam. E os passos foram aumentando, aumentando e aumentando. Um grito abafado foi o último barulho antes do silêncio vigorar novamente. Agora, o que se podia ouvir é o pingar das gotas de sangue que escorriam da pá. Nada mais. As almas.